Dan, de Alexandru Vlahuță Dramatizare radiofonică de Zanfir Vasiliu. <gri> liniște, domnul! Vă rog, liniște! Doamna Raspal, directoarea pensiunului, dorește să ne vorbească. <gri> oh, oh, Vă rog, liniște! <gri> mulțumim pentru spectacolul oferit acum, la sfârșit de an. La rândul nostru, vă oferim o surpriză. Oh, o surpriză! Domnii studenți și colegi, domnii ofițeri aici prezenți, vă invită la dans! Oh, la dans! <frauzi> frau Kunst, Frau Kunst, vă rog, valsul! <frauzi> Domnul Dan, trebuie să dansez cu noi, nu se poate să ne refuzi. atât de rar, domnișoara Ana. Nu ne refuzat. Vă rugăm, domnule profesor. O, e, în sfârșit mă predau. ti ah. da, -am, am spus doar, domnișoara Ana, că nu, nu prea sunt deprins cu balurile. Nu-i nimic, domnule Dan. Nu luam seama la ce fac alții, ci lasă-te condus de mine. Spuneți-mi, doamnă Raspal, cine e domnul acela brunet care dansează cu domnișoara Ana Racliș? Aha, e profesorul nostru de filozofie și limbă română, poetul Vasile Dan Dogolerazi. Șorana, nu, nu, nu sunt un dansator prea dibaci, uh, trebuie să plec, iartă-mă. Pleci poete? Mi da. se pare că avem aceeași direcție. Domnule razi. te rog foarte mult, nu mai spune poete, nu-mi place. Mă rog, nu te duci nicăieri vara asta, domnule, da? Eu am fost zile astea la Sinaia, m-am văzut cu Lambrino, ministru de la culte. Cum națul domnișoară Ieraclis cu care ai dansat seară? Mi-a dat o misiune pe vară, să studiez în Elveția, organizarea școlilor rurale. Dar cum dumneata... Dumneata parcă ești inspector la monumente istorice. E, mă rog, în calitatea mea, știi, același minister. Da ce aici stai? Bună seara. Bună seara. Ai mâna fierbinte. Ar trebui să iei ceva, un gram de chinină. ha ah, ah, ah, apropo, apropo. Să te rog ceva, domnule, dar. Luna trecută am scos o broșură. Regenerarea României. O să-ți o trimet. Dumneata, ca redactor la Alarma, poate scrii ceva despre ea. Ce zici se poate? Bine, domnule trimite trimete o Bun, domnule. Nicule, când termin cu benzile de expediție Să dai puga la tipografie Să-mi aduci materialul da. Un pamflet pe prima pagină la alarma Aduce cititorul mult La moment, domnule director, te am terminat da. Mai operezi mult cu foar pe caia, Văd că halba e operat de mult Doar o minută, domnule director și zgata gata și cu operația cealaltă Bună ziua, Bună ziua. Bună ziua. Ce mai clocot în redacția noastră Bravo, mi-ai venit mai... la pont Dani, scolea și ascultă da. Dar ce... Parcă nu ți a fi boie acasă. Ce ai? Nu, mai nimic, domnul director, doar blestematul ăsta de cap. Dacă e așa, îți fac o reducere. Își citesc doar finalul. Ascultă. Da. Și pe când tot orașul fierbe de isprăvile lui, Veronescu Prisăcan, rumen, surizător, își poartă pretutine în același aer triumfător, al parvenitului, fericit, bogat și invulnerabil față de codul penal. E o necesitate tristă a guvernelor de a se înconjura cu samsar și lingușitor pentru ca în urletele lor să nu mai audă glasul celor patru milioane de români care sufă de boale, boale necăutate, de mâncare proastă, de ignoranță, de tot felul de asupriri. Ei, ce zici? Domnule director, eu care migalesc fiecare frază Simt o adevărată voluptate să-ți ascult proza cu fraze largi Aruncate din goana condeiului, dar, dar pline de căldură Fleacuri, ți-am mai spus, eu scriu fără dure Nu, nu, nu e vorba de asta În articole demitare se vede curajul și francheța unui om care este adânc convins de ceea ce spune. Mă, nu știu, dar eu lumea asta o văd în șpalturi. Dar să lăsăm Deci Dejunăm la Iordache, împreună. Da, da, numai să scriu o notiță despre serata școlară a pensionului Raspal. Sper că nu facem versul. Da, nu, nu, voi, Da, silința Dinicule, la tipografie. Da. Hai, băieți, dați-i sori să ieșim la două. Da, Hai, Dani. Da? Tu poate băie ceva bani, mm. Aș vrea să mă duc câteva zile la Sinaia ca să mă mai răcoresc. De șase ani de când sunt în București, nu m-am putut urni undeva, așa că... Da, ține o sută, bagă de seama să nu o pierzi. Mulțumesc, să nu o pierd. Salutare, băieți dați-i Ce, Ce zici? Mai luăm un păhărel, Dane? Să luăm. Ascultă-mă, Dane. Da. De ce nu te-a să faci o carte didactică? O gramatică română, bună oară. Domnul director, cred că asta nu e în legătură cu suta noastră de-a <laughs> Ce să scam mă, dar nu te las. O gramatică română? Dar până la gramatică ar trebui schimbat întreg sistemul de învățământ. Și cine ai vrea să facă asta? o Guliță care vine la Paris ismenit cu monoclul noi, cu nasul bârcioc, parcă tot îi pute ceva și numai decât îl vezi deputator, prefect? Domnul director, nu știu... Am și eu utopiile mele. De mult visez un ideal de școală, unde copilului se fie drag să învețe, nu pentru o diplomă. Dar, da, astea nu sunt utopii. Nu sfârșit ce să-ți mai spun. Acum să plecăm să. Când vei fi mai tare, ministru la culte, îți voi expune mai pe larg planul meu de organizare. Până atunci. Ar trebui să-ți cumperi o altă pălărie. Oh, oh, oh. Domnul director, zău, a început să-ți semene ca un frate pălăria asta. Îți promit, până când te tu de la Sinaia, îmi cumpăr alta. Domnul Dan, bună dimineața, când ai venit la Sinaia? Bună dimineața, domniștoarea Ana, aseara am venit. Știi Hai cu noi la peștera, vrei? Da, Vi un dată, nu, nu mai au o clipă, vă rog Albert, dă-mi voie să-ți prezint pe nepotul meu, Albert Lambrinor, dorea de mult să te cunoască. Mă bucur mult că vă pot cunoaște, domnule Dan. haide aici că bate soarele. Da. Domnule Dan, aș vrea să ne oprim să-l cunosc și pe bătrânul Leraclis, pe tata. Da, aș fi bucuros. Tata. Fac cunoștință cu poetul Dan, fostul meu profesor, despre care ți-am mai vorbit, cred. Tocmai te-am citit, domnule Dan. Anu, uite ziarul, alarma. E un articol aici de domnul Dan. Da. Știi cum citește ea? Adună tot ce e scris. Papa, da. nu mă da de gol. Îmi face deosebite de plăcere să aflu, domnule Ragniș. Dă-mi voie să-ți prezint pe cei de față. Ginerile meu, Nicola Ambrinou, ministrul la culte. Mi pare foarte bine, domnule. Și nevastă-sa, Matilda. Da, eu, eu. Cum meu, avocatul Mișu Peruian. Oh, uite, vine și locotenentul Drăghici așa de agasan. Ce-ați hotără, domnișoară? Pornim spre pește. Da, pornim. Și s-a mai mărit caravana. Merge și domnul Dan. N-am onoarea. O oh, fită nărubat la oache și de azi dimineață. E profesorul meu, domnule Drăghici, unul din cei mai talentați scriitori. Și e de mirare că nu știți încă. <laughs> Scuzele mele, domnișoară, vedeți? Noi ești am militari. Nu prea suntem la curent cu literatura. Da. Care va să zică la drum. Da, și sper că nu veți mai disprețui așa pe nouul nostru companion. Ho, din potriva, voi prezenta omagile mele cele mai sincere domnului... Uh, uh, cum a zis, vă rog, că-l cheamă? Domnul locotenent, vă găsesc ironia cam deplasată. Mă rog. Uh. Asta-i povestește, nu-i așa, Ana. Da, Matilda, unde or fi rămas Albert și Dan? s ar fi rătăcit prin literatură, domnișoară, Anna. <laughs> Mergeți înainte, eu rămân să aștept. Aude, domnule la pătănet că ești la sinea de 3 săptămâni. Pe unde mi-ai umblat? Sunt în concediu, domnule Lambrino. Așa? Știți, în garnizoană la București. Avem atâta bătaie de cap. Și cum o duci în garnizoană? S-a făcut tabloul de înaintare. Da? Am aflat că sunt și eu pe el. <gătă> <gătă> Știți, o vorbă a soțului dumneavoastră, domnul ministru Lambrino, <gătă> mi-ar pune imediat a treia tresă la chipiu. A, ești prea tână, Dacă ai fi măcar însurată. cu cine? Spune-mi dumneata cu cine? <gătă> Nu, cu cine mai? caută Ah, sora dumneavoastră, domnișoara Ana, dacă ar vrea-i. <gri> ce tot vorbești cu domnul Danat, mai sprăvit? Priviți la stânga, vârful cu dor. știți noi o cărmim la dreapta. De aici, ia-o înainte. Nicule, uite acolo, sus, trei de hâni bizare cu aripi lungi, albe, coboară spre noi. Și niște oameni parcă ne fac semne. Marine! Hai, ești ce de pe fi? aici? Ce-i stihănile aia? Sunt cărăușii, domnule ministru. Cărăușii? Dupi din la din vatra la siena aia. Să ne oprim buierilor. Nicule... Să ne oprim da? trece. Mai la deal se strântează. Să soprească ei până trecem noi. Da, ei nu pot, domnule ofițer, Când înleptăresc cai la Stai ei pe loc, Dar nu s-a oferit ministru! Oh, e mare, de Nu vă temeți, dacă ne-a văzut și opresc noi! ce dai? domnule? De ce dai domnule? Sper că... Sper că doamna Lambrino n-a căzut prea rău. N-am pățit nimic. Mai mare mi-a fost paia. S-a oprit acolo. Se uite după căreuși. Domnule Dan, Dan! o luăm la dreapta! Ai văzut obrazul căreușului? Dar teribil. Parcă era crestat cu cuțitul. Da. Ce interesant sunt săranii noștri. Mă mir că, dumneavoastră, literații, nu vă ocupați mai cu dinadinsul de ei. Cuge de mult la un roman. Da? Am subiectul și ceva material adunat, iar drama bunicului meu ar fi un punct de plecare. Drama bunicului Dumitari? Da. Bunicul meu. Era vestit pe toată valea Simirei de cinste și de vrednicie. Și totuși a murit în ognă. Tata a luptat cu nevoile și cu sărăcia toată viața. Și eu. Era păi, pentru asta am trebuie însă liniște și cel puțin un an de trai printre țărani. Vreau să aflu și să spun toată adevărul. Toată marea dramă socială care se pregătește în întunericu și mizeria bordelului. Trebuie să se găsească și să-ți scrie această carte. Da. Dar până una alta, dragă Albert, mâine dimineață voi face calea să la București. Da, înseamnă că peste trei zile ne vom revedea. Trebuie să mă întorc și eu la Berlin. Încă nu ți-am spus. Sunt logodit. Miba, logodnica, mai mă așteaptă. Regret că trebuie să ne despărțim atât de curând. Poate dacă veneai cu logodnica, nu... Sigur, atunci aș fi rămas mai mult. Miba e fiica unui alămar. Ortata socotește cotește logodna mea o rușine și o nenorocire în familie. Și... Da, e absurd. E absurd, înțelege dar eu, în familia mea, sunt socotit străini. Mă simt ca atare. De mic am rămas fără mamă. Matilda, actuala soție tatei, nu m-a putut suferi niciodată. De la 14 ani, tata m-a trimis la Berlin, la studii. Acum am venit pentru a doua oară în țară. Bine, dar nu poți să rămâne toată viața departe de ei. Nici deci vorbă. Peste un an îmi iau doctoratul, mă căsătoresc cu Miba și voi veni în țară. Cu toate că tata se împotrivește, eu mă voi stabili acasă. Și atunci, dacă îți face plăcere, Dane, vom fi foarte mult împreună. Bineînțeles. Si. Ah, ia te uita! <laughs> Draghi! De unde mi umblă frumosul locotenent de roșior? ori? să nu-mi spui că ai postat și noi, aș ne-a avut vreme să mă vezi. Mașile mele domnișoare a <laughs> Am onoarea raporta că vremea aș fi găsit berechet pentru doamna Aspazia de Mavrichi, <gântu -i> dar... hai, la, la, la, las-o baltă, strângarule, <gântu -i> mai bine spune ce te gonește pe căldură asta spre Capitolă, ha? Îl a? trebuie să găsesc, fără zăpavă, un anume domn care pe cale să plece la Paris. <gântu -i> mm -hmm. Domnule No Firacli. Ah, ah, ah, nu cumva... E, mai pomenim, cum drepte? Pentru de Mavrichi, nobila pețitoare, cum mi se spune, oh. în alta societate nu are taine. Va să zic că vrei să te căsătorești cu Anna Raclish. Cât de curând? Ah? Da, ha, Gienachii, tatăl dumitale. ce zice? Uh, știți, n-am avut vreme să merg până la Vaslui, lui, a, dar da, am da. bătut de peșe. Uh -huh. Da, de ce mă întrebați? Pentru că boierimea noastră a scăpătat și negustorimea se ridic. Tatăl dumitale chiar dacă acum s-a retras pe moșie, a fost top tangiu de pânzeto. Uh -huh. nu uh -huh. și însoară băiatul decât cu o față cu ban. <laughs> dar Raclish încă foarte bogat. Uh -huh. Câte zeste crezi că poate să dea? Ca și ministrul lui Nicul Ambrino, 300.000. de mii. ai, <ezi> lai, Ce? Aici. Au! Cu 40.000 de mii te mulțumești! Com! At A, atat o are! Acum când alergi să-l găsești pe și el își desface ultima rămășiță de a bere o moșie și casa ca să-și plătească datoriile. A scăpat. pe Ana... Înțelegi, n dragă fata... Felicitările mele! Un lucru să știe, Anna Ana costă. Costă scump. Costă foarte scump. să spun eu cum a fost crescută și risipa pe care a văzut-o în casa lor. Ea nu stii ce e, aia, banul? Păi, dacă e așa. Așa, așa, așa, așa. Racli a sărăcit rău de tot cu ultimii bani. Pleacă la Paris să se trateze. Cam a ieșit bolnav pe deasupra. Oh, domnul dar bine cum mi-ai spus. Oi, păi, dacă e așa. Vă caută de la jurnal domnul Dinicu uh -huh. I-am zis că aveți de lucru, dar... Nu, nu, bine, lasă-l să intre da. Bun. da. Stai, stai, stai, stai o clipă da. spune te rog, în casa de peste drum da. Locuiește o domnișoară blondă Spune-mi, locuiește singură sau? Până mai era la ala asta, singură Acum a venit și un domn bătrân e Maria Slujnica zice că domnul a venit de la Paris E tatăl domnișoarei Da, bine, mulțumesc, da. mulțumesc. Spune-i, te rog să intre domnului Am da, da. da, mulțumesc, mulțumesc. Să trăiești, din M trebuit, domnul vasărica Să trezește dinicule Mă trimez domn director Cezar zice, la domnul Dan Să-ți dea articolul și zboară cu el încoace, că arde Da, da, încă nu l-am Da, lasă-mi nimic, dinicule, l-aduc eu la vreme bine. Ascultă ce spun Vino aici la fereastra Da, da Te-ai văzut -o pe domnișoara care a urcat acum în trăsură? Da, am văzut-o. Dar m-am urcat. E tare frumoasă, domnule. Da. da. Din Nicule. Domnișoara asta mă interesează mult. Circulase zvonul că se, se mări Acum aflu că stai aici, în casa asta sărăcăcioasă. Aș vrea să aflu ce se petrece. Uh -huh. Mai înțeles, din dar da? da. Nu e grabă și. Uh... Nu vreau să știe nimeni. Nici pământul, domnule, Dan. Domn. știu eu să pot. Vă mulțumesc. Bună dimineața, papa. Cum te mai simți? Bine, Ninicu. De când m-am întors de la Paris, parcă mă simt mai bine. Da, dar ești mereu dus pe gânduri. E... La ce te tot gândești? De ce nu vrei să-mi spui ce ai pe suflet? N-am nimic, nimic, dar sunt singur și e urât. De când sora mea a să simte așa de rău, tu te duci zinic să vezi de ea și eu rămân singur. Nici Matilda, sora ta, n-a mai venit pe aici. O fi amețit o fumură de ministreasă. ce mai... Guvernanta de la domnul avocat Peruiano a venit să vă ia, domnișoara Ana. Da, mulțumesc. Da. Papa, eu trebuie să plec la tante zoe. Diseară să știi că vin mai devreme și jucăm iar e carte? Iar o să mă bat! <laughs> Știu eu bine că mă lasă te bat. La revedere, papa, de zâmbet. La revedere, da. dragă, nimică E târziu, nimico. Ai zis că vrei să pleci mai devreme. Nu pot să te las așa, tușă Jasu. E ti mi-e tare greu. Cât s-a făcut ceasul? 12 fără un sfert. Ți-o fi somn, Nico. Mm. te de te culcă. Mm. Rămâi la noi sau pleci acasă? Te-ai așteptat, taică tău. Nu te-ai dus? Nu, tu și mai stau. Auzi ce afară. Când te gândești că suntem de-abia în octobri, Ce vreme... Mm -hmm. Ce vreme... Mișus o, o fi culcat... Nu. nu, nu cred. De ce? De unde știi? Adică așa cred. De câte ori trec la culcare, unchiul iese din birou și îmi spune noapte bună. <laughs> A Adormit-te? Ana. Ana. Da? Stai. Să te conduc, Ana. Unde, ce-i asta? Aha. Ce mă privește așa multe? Doamne, mă stii. Să văd. Să văd dacă e cald la tine. dacă e cald. Îmi gândea, Mișulață-mă! Haide, hai Nu-ți e rușine! Ninecu, ce-i? Par speriată. Ce-i cu tine? S-a întâmplat ceva? Nu, nu nimic, tata nu te alarma. Am murit, Joie! Spune! Nu! Nu, tu și mult mai bine. Am venit așa de dimineață pentru că am visat urât și m-am deșteptat cu un început de friguri. N-am mai spus la nimeni și am venit. Sunt ostenită și vreau să mă cul puțin. De la tine frig. Așa să sun. Da. A venit Roda de la Panasue. Domnul avocat Peruianu nu de conița nimic. spune că-i puțin bolnavă. Da, bine. Conița. nu e așa, nimic. Da. Și, și, și da. să-i faci iute focul. Da. da, da, da. <gri> nimic, dragă, ce ai? Se trimei după doctor? Nu. Nu te rog, n-am nimic. Uite, mi-a și trecut. <fio> Nu a fost la noi? Unche Tomișu Tată, omul ăsta nu trebuie să mai calce pe aici Nu? Nu Nu înțeleg, de ce? Sunt pierdută Doamne, ce rușine, ce nenorociere Nenico, dragă Nenico, nu înțeleg Tată. Ce spui? Tată. sunt pierdută atunci când domnul îngrija în petușa noaptea... unchiu un Doamne, ce rușine! Nu mai pot să stau aici! Nu mai vreau să știu de nimeni! Du-mă de aici, tată! Te rog! Du-mă de aici! uite și pe domnul Dan! Ei, ce mi a adus? Niște versuri, doamne meni. domnule! Așa... Mă, dă tu trebuie să fie amorezat De ce, doamnele director? Păi uite, e limpede Din umbra ce la piept o strângi În veci n-ai să o pe ea Apleacă-ți fruntea în mâini Și plângi Nebun înamorat de o stea. Ce să spuneam? Amorezat, Lulea? E Și acum uh... Poftește, -o fete ca Gamulea să-ţi văd marfa! Am o știre de senzație. Domnule! O bombă, domnule director! Ai răbdare, locofete. Un scandal în lumea mare! Aflăm din sorginte că se poate de autorizată că domnul avocat M.P. profitând cu abuz de poziția domnei Isare de Unghi al domnișoarei. Domnule director, eu zău, nu mai știu ce informații să vă aduc! Domnule Gamulea, Turcu are o vorbă! Pasea la ches! Papa Săgdulescu! Da! Cum stătea domnul Alfred Gamulea? Uh, domnul Gamulea, 85 lei avazați din chenzina viitoare. Domnule Gamulea, da. poftim încă 15 franci da. ca să fie suta și sper că mai înțeles. Da, adio. Uh -huh. Bine. Uf, nene, bine că mi s o toată cu licheaua asta. Îmi sta pe suflet. <coughs> Papa, să-mi doresc cu. Da, domne, vrei să ne lași o clipă singur? Ascultă, Dani, vreau să-ți vorbesc. Frate Dani, adineu ți-am spus așa o vorbă, pf, în glumă. Eu, de felul meu, nu sunt curios. Dar mi-ești drag și de aceea te rog să-mi spui: iubești? Da. O iubesc pe Ana Racliș. Dumișoara da, știu, care din bomba cu... Da, da, da, da. Știu, dar ce este ea de vină? Bine, da, bine. Eu nu acus pe ea. Să ne înțelegem. Dar dacă cum spune lumea, ea are să aibă un copil, acum, poate îl și are. Ai la asta? Doar n-au plecat la Paris într-o asemenea grabă fără bani, numai așa să se plimbă. M-am gândit, m-am gândit, m-am gândit la tot, la tot. vezi, trebuie să... Mă rog, tu de când nu iubești? <hă>, cum să-ți spun? Această iubire mi se pare că s-a născut odată cu mine. Nu i-am vorbit niciodată despre asta, dar... Cred, însă, că Ana este singurul suflet care m-ar înțelege. Cât trebuie să sufere ea acolo. Madane, tu trebuie să pleci la Paris. Domnule director, dute, dute, dute du să te odihnești. Eu îți pregătesc tot ca să poți pleca de seară. Domnule director, să n-ai nicio grijă de nimic. A venit după tine până la capătul lumii. Ana, te iubesc. Pe mine? Da. Dar tine-a se vede că nu știi. Nu știi nimic. Ana, de ce nu vrei să vorbim în liniște? Să ne spunem tot ce gândim. Poate că niciodată nu o să avem ocazia și pornirea asta de sinceritate. Da, te ascult, te ascult. Când ai ști cu ce plăcere te ascult? Sau poate vrei să vorbim despre altceva? Nu, nu. Nu, dar mă gândeam la... La prea multe lucruri deodată da. Îmi trec prin minte diminețile când Când mă uitam de la fereastră Poate că nici nu băgai de seamă cum te priveam Într-o seară Era tot așa pe vremea asta Citeai la fereastră? Dacă știi prin ce-am trecut Nopțile lungi, pustii, oroare Care m-a urmărit ca un vis urât Mă mai, mai urmărește nu, nu, nu te mai gândi la asta, te rog Ești te rog. Cât eram de fericită și cât sufeream când citeam ceva scris de dumneata, ...mi se părea că țin gândurile cum se apropie de mine ca... ca... singura speranță peste viața mea întunecată și distrusă. Dar ai tot viitorul în fața, Ana. Ana, te iubesc. Și dacă vrei să risipim orice pate de întuneric, mm -hmm. trebuie să... E prea dureros. Înțeleg. Înțeleg că e dureros, dar... Mie îmi trebuie sufletul tău și sufletul tău e curat, Vino cu mine, vreau să te smulg din plasa gândurilor negre. Tu ești un sfânt și nu vreau să te gândești la orori. Ana, tu nici nu știi cât ești de necesară vieții mele, așa cu, cu încercările prin care ai trecut ci cu tot, cu tot ce se leagă de ființa ta. Ana, aș vrea să fii soția mea. Nu, nu spune asta, ești prea bun. <laughs> Ana. Eu ar trebui să trimit o telegramă celui care a grebit fericirea noastră, întâlnirea noastră lui Cezar. Se scrie acum? Da. Vrei? Vreau. Tu mi dicte și eu scriu. Aștept. Cezar Priboianu, Da. Director Alarma, București, România. Pe urma. Fericit, recunoscător, trimite imediat actele necesare căsătoriei. Cononia Aici, legație. Așteptăm nerăbdători. Dan. Lasă-mă să scriu și numele meu. Mă mi Mie nu venea să spun. Ana. Doamne ce frumos sună. Dan și Ana. <laughs> La ce te gândești? <laughs> mă uit la căsuța din față. Uite acolo, la fereastra aceasta, te-am și te priveam. De când mă gândesc că s-ar fi putut întâmpla să nu ne cunoaștem. Da. <laughs> Ți-o aminte când ai venit întâi în clasă la mine, cum voiai să, să, să mă necăjești? <laughs> Dom'le, ce nebună era! <laughs> Dar, pe urmă, cu ce nerăbdare așteptam eu lecțiile tale. <laughs> Parcă te vădereai așa de cuminte și de blând și vorbeai încet și frumos. Te-ai gândit pe atunci că ai putea fi a mea? Acum mi se pare că m-am gândit întotdeauna. Și cred, cred că n-aș putea fără tine. Dar atunci știu eu. Ai prezentat și tu volumul? Da. Dar l-am prezentat. Dane, tu crezi că Academia o să te premieze? Stelian spune că anul acesta n-a apărut nimic vrednic de luare aminte. Da. Dar este adevărat că nemuritorii au frumosul obicei de a se premia între ei. Dar anul acesta nu s-a văzut nimic scris de vreunul. Și cât e premiul? 5.000.! mii de lei. Oh. Două prietenilor? Da. Ne rămân trei. O călătorie în Orient. Da, intră. Bună ziua și să mă iertați. Bine ai venit, Isterian. Ia loc, te rog. I -i. Uh, cum să te iau ca să nu-ți fie leșin? M-a premiat? Nu, te-a <hă> Știam. Și cui l a dat? Lui domnul Razi. Domnul Razi, Fostul inspector? Da, da, da, da. Și când ai ști istoria, ce să mai vorbesc. Academia a fost și de astă dată la înălțimea ei. Ah. V-am indispus destul, mă duc. M trebuie să trec pe la Cezar, pe la redacție. La revedere! La revedere, este, mea și-ți mă Da? Eu am un gând care mă urmărește de mult. Ce gând? Să plecăm din București. Să ne retragem... Unde? Oriunde, într-un târgușor, într-un sat, undeva, în liniște Uite, dacă și tu vrei da. Poți să obțin o numire de judecător de pace Este un loc vacant la, la pungești Spune-mi, drept, s-ar putea? Numai să vrei tu Dani, de câte ori nu m-am gândit și eu la asta? Ca la un vis irealizabil Nu mă leagă nimic de orașul ăsta, doar nimic Și mie, capitala mi se înfățeșează ca o gomoră un aer greu, bolnav, infestat, în care nu se poate visa nici iubiri. Și eu vreau să plec, să plec cât mai curând. Mi-e dor de locuri îndepărtate și necunoscute. Aici sunt într-o continuă neliniște. Mă apasă privirile, gândurile oamenilor, amintirile mele urâte. Aerul, toate îmi fac rău. Să plecăm, to să plecăm departe. O căsuță albă, simplă, da. ascunsă de copaci, un adevărat cuib de fericire. Și cum o să ne iubim? Și ce liniștiță o să fim retrași și neștuți de nimeni. Acolo o să-mi sprevesc piesa de teatru și am să scriu în fiecare an câte un volum. Da. Viața celor asupriți, triunful parveniților, toate, toate nedreptățile care se petrec zilnic și nimeni nu le vede și nimeni nu le spune. Ce bune ești tu, Dani. Să plecăm de aici, Ana. Să plecăm cât mai repede, te rog. Ce acolo? De când ne-am mutat aici la Pungești, parcă nici se vorbim, nu mai putem. Eu răsfoiesc dosarele de mâine. Mm. Citeam o hotărâre a predecesorului meu. Mi se pare trasă de păr. Mm. Tu te prea mult. Ah, ce multe nefericiri sunt în viața asta. Te mă simt contaminat de rănile pe care le ating. Oamenii se învrăjbesc între ei, înveninați de alte nevoi, de piruri, de asupriri, de muncă neplătită sau furată. Da, ne deschide ușa. Da. Mă sufocă fumul. Cum o să iernăm noi în casa asta? Nu știu? Nu este nimic. Ce am, nimic. Dragă, așa este la început până se încălzește da, bine soba. Zi? Uite, uniformele da, deja da, mai convin. Pe tine se vede că nu te ustură ochii, oh, nici să văd nu oh, mai pot. Da, să mm. uite, să rutăm și -o să le trai. Nu, ah. nu, o să le treacă. Și tu. Alea, dragă, de ce vrei să ne amărâm mm. pentru lucruri de nimic? La Ză... tine toate lucruri de nimic. Toate. Toate. Toate afară de iubirea ta. Uite, vezi? A trecut. Gata. Dacă mai putem închide, bășai. De ce taci? Hă? Nu mă mai iubești? Nu. În momentul ăsta nu. Răutăcioasă. De ce ai vrut să mă necajești? Nu, știu, am și uitat. Ce gânduri râde de dezvoluie uneori vorbele tale. Dane, dragă, tu trebuie să te mai tunzi. Uite ce plete ai făcut, parcă ești un cioban. Ana, ce puțin te preocupă pe tine. Dar știu ce vrei să zici, știu. Eu nu pricep cum poți tu să te fixezi uneori la o anumită idee. Eu nu te înțeleg cum treci tu de la una la alta cu atâta ușurință. Uite. Pe tine gândurile se vede că nu te ating. Nu te mișcă. O coardă lovită într-un clavier și tot, tot vibrează mai mult. Na, sigur, mai ales dacă pui și pedala. Ce vrei, așa sunt eu și gata. N-ai zis tu că am cap de păsărică? Ce așa? Nu-i păcat să-și piardă cineva vremea și mintea gândindu-se mereu la un lucru de nimic? Nu-i păcat, Ana. Ei. Uite, eu un an de zile m-am gândit la o vorbăta Și vorba aia mi-a dat curaj. Vorba aia. Care vorba? Se a duce aminte la Sinaia când nu se iau spre vârfă cu dor? Da. Mi-ai spus că e vrea să mă vezi când scriu. Câte visuri m-am credit eu pe vorba cea. Când scriam, mi se părea că te simt cum te-a tip tiptir ca să vezi ce scriu. Și atunci puneam o grijă deosebită în alegerea cuvintelor, în forma literelor. Îmi închipuiam că toate trec pe sub ochii tăi și le judeci. Vreau fi durerea asta de cap la tine, Dane, nu pricep. Înainte nu aveai. Nu știu, stai aerul închis acolo la tribunal și miroase uneori așa de greu. Cine te-a pus să te faci judecător? Ana... Ana, cum găsești tu totdeauna ocazia să mă amărești? Mă vezi că sunt bolnav și nu loc să aud o vorbă bună de la tine... Ia lasă-mă că m-am săturat! Nu mai îmi face morală, te rog! Cine dracului o fi? Coniță, Coniță, a, a venit. Cine de? Zice că e nevasta lui Spano, a lui și fică sa. Da. Da, bine se poate, de atâta vreme aici și să nu te cunoaștem măcar ca da. noroc de fica mea. Asta te Elvira. Da, eu am citit cartea domnului Dan. Numai de două zile am aflat că autorul da. era aici aproape și atunci. peste două săptămâni dăm un bal și vă invităm. Nu, nu e așa mi... că o să veniți? Dar cine vă mai întreabă. nu să nu mai vorbim de asta. Diseară să știți că vă trimitem Sania să veniți la masă. Suntem da. numai noi. Vă mulțumim, doamnă, dar. Nu putem, da, Nebolnavare are, are dureri de cap, Pune-i un muștar la ceafă și îi trece la moment, da? Vă rog să mă scuzați, doamnă, Spano, da, mi este peste putin, să știți. Bine, atunci am mâine negrășit și pune numai decât un muștar la ceafă, la moment are să streacă. treacă La revedere, la revedere, Da, Doamne, ce zici? Mergem la bal? Dacă vrei tu Ești supărat pe mine, te rog să mă iert Hai să ne pregătim pentru bal, vrei? mai <fie> drept ce te cocoșezi, așa? Parcă ești un pui de voda prost. Ana, dragă, te rog să nu. -mi... Te supăra? Dar uite mai să arăt Până-ți mai trece, urc la Elvira. <fie> Frumoasă ne va judecătorul. Dar, nene, pare că e umileasa de prim -vastru. La dumneavoastră nu-și domnul domnule judecător, da. Nu, nu, eu nu știu să dați. Mă iertați, dar cu fana care joacă cu prefectul nu e nimeni va Ba da. Păi, domnul. Domnul. Dan, Dan este în numele mea. Ha, îmi pare vine domnule judecător, eu sunt Hagi Enache, proprietar acei județe. Domnule, da. ai venit aici din București? Da, din București. E, păi atunci trebuie să-l cunoști pe băiatul meu, nunuțul Drăghici, căptant de roșiori. Mm, N-am avut plăcerea. Demirare. <laughs> să nu cunoști dumneata pe băiatul meu. Mă rog, ai stat uh, chiar în București? Da. Curios. <laughs> Foarte curios. Păcat că nu-l cunoști. Da, nu că e băiatul meu, să spun drept, e o comoare. Apoi, mai acum vreo trei ani la Sinaia, nu-și puseți ochii pe el fata ministrului. Cum drea că-i zice care-a fost la culte, un nume... Ah, Lambrino! E, de ce folos? Lipsea principală? Lui ziste de când vreo, 50 de mii de frate. O, Nu nu elă. meu e de prins să trăiască bine. Mâine, păi, mine îl face mai ori. Dar, nu are fată de măritat. Pe are atunci... O, o sora lui, or, o sora cu nevasa lui. Nu mi-aducă bine aminte. Șoacă bine bucoanat în Italia, o vezi? Uite-o cu prefectul. 20 de milioane a dat. Se nu glumă. Cine? Ești prefectul. perfect. A, dai o istorie descreasă. Oricvare de femeie vă rog să mă iertați. Aș bea un pahar, da. Da, fantastic. Dani, știu că te-ai plictisit toată seara și supărat. E supărat ce ai? Nu nimic. Sunt ostenit. Niciodată nu te-am văzut așa tras la față. Și când te uiți la mine, ce e cu tine, drag? Ce? Ana, dragă, vrei să mă asculti un moment? Da, sigur. eu nu știu cum... cum să răzbat la conștiința ta. De câte ori îți spun câte ceva, tu e super. zici că îți fac e... morală. Cum vrei atunci să ne mai înțelegem, să ne mai deschidem minimile unul altuia? Mă asculti? Da. Dani, de ce nu ne mai simțim așa de fericiți acum? Nu găsești tu o schimbare? Poate am făcut rău că am venit aici. Ce zici? Ce să zic? Știu eu dacă aiurea ar fi fost mai bine. Cât o să mai stăm noi aici? Dar unde să ne ducem? Și toată viața e să rămâi judecător de pace? Pe că poate că are să mă înainteze și pe mine. Când? Este vreo doi, trei ani, s-ar putea să mă facă substitut la vasul lui. Acolo e da. teatru, iarna se dau baluri, se petrece da. admirabil. Dane, mai înainte vei să-mi spui ceva. Adineaur spuneai că nu, suntem, că nu mai suntem fericiți ca la început Da Eu cred că dacă ne-am iubit cum ne iubeam atunci Da, eu te iubesc, dragă, doamne, ce om curioasă ești tu. Curios? Da, că îți pui așa câte ceva în cap și te gândești mereu zile între ei, săptămâni -ntre, tot aia și tot aia Ana Uite, de când suntem aici, nu, nu, nu, tu n-ai mai scris nimic Când ai stea de Roma? Mai liniște ca aici Dar. Da, Ana, nu este vorba numai, numai de liniștea de aici Trebuie să vezi nete de înaintea ta, departe, să simți digna și echilibru perfect pe care să-l dă siguranța că ești, că ești la adăpost de orice griji, că nimic nu te amenință. Să ai sentimentul de armonie și de lumină neîntreruptă în care, în care mintea să poată lucra retrasă pentru multă vreme din zbuciumul și gălăcia gălăgia vieții de toate zilele. Dar cine te tulbură? Ce te împiedică? Uite, vrei să dau un exemplu? Da. Câteodată mă hotărăsc să încep... Și mă întreb, eu are statornică pe deplin pacea și iubirea noastră? Și atunci îmi zic că tu poate suferi. Hmm. Poate că altă viață ai visă să trăiești cu mine. Nu vezi, nu, nu, nu, nu mai pot să lucrez, să scriu, Uite, să... stai, stai. M-am gândit la toate astea. te am făcut un program. Sunt hotărâte ceasurile de somn, de lucru și de recreație ca la pensiune te am pregătit și un caet, nu. Uite, și pe copertă am scris cu litere de tipar. O viață pierdută de Vasile Dan. Îți place ție titlul ăsta? Tu mi l-ai spus. Da. Dar însă acum când îl văd scris O viață pierdută Nu, nu merge. Nu merge. Am să caut altul. Văzută, văzut, Ana, dragă că mi-am ținut cuvântul? După o lună am terminat primul capitol din roman. Ce zici, cum ți se pare? Îți place? Ești mulțumit? Eu nu sunt tocmai mulțumit de ce am scris până acum, dar... Părerea mea e că din viața unor oameni de rând nu se poate trage un subiect frumos de roman. Țăranul, cum trăiește el, ce sentimente, ce gând... Ah. Ana, te înșeli. <laughs> Credem că acești oameni simpli sunt cu mult superiori și mai interesanți decât acei nobili paraziți, din pătura a zis Le știu, dragă, le știu. Mi le spune și la școală. Te înșeli grozav. Ana, suficiența și disprețul cu care îmi vorbești îmi deșteaptă reflexii penibile. Tu nu vezi ce prăpaste între sufletul tău și al meu? Da. Este un gol imens și pe care nu mai putem astupa cu nimic. Da, sigur toți prietenii tăi muncesc ca un ideal, toți merg înainte, nu mai toți pierzi vremea. Cum o să zic? Că toate aspirațiile mele de a mă face folositor lumii înseamnă pierdere de vreme? Aspirații. N-ai prețuit talentul meu decât, decât ca pe un mijloc de a câștiga parale. Tu nu cunoști mândria pe care ți-o dă conștiința că n-ai trăit degeaba. Vorbe că... goale, ai urări de un bolnav. Cum am pierdut eu mințele de mi-am legat existența cu un maniac care găsește o cinste, n-ar rămâne sărac și smerit toată viața? Dar Pum. de ce nu ți-ai legat-o de altul? E... Așa cum e drăghici, de pildă. Toți se-i vis odată un zvon la Sinaia. Da, nu am știut nimic. Se știe însă că drăghici m-ar fi făcut fericită. Da, dacă i fi adus atâta zestre cât pretindea. Așa? Să știi că există un om care m a lua și acum fără zestre. Un om superior pe care l-am iubit. O Află. Acum. află. L-am iubit pe unchiul meu, pe Peruian. Acum știu cu ce se lega în sufletul tău oroarea ca noi să avem un copil. Cu el se lega. Nu era strigătul unei amintiri de groază și de rușine care se deștepta în tine? Vezi bine că nu. Se deștepta dragostea pentru el, pentru că îl iubești și acum. Ce există? Domne! Stai. Stai, nu te speria. Nu te speria că nu-ți fără nimic. Nu să scriu și nu pot, nu pot, nu pot. Și vântul ăsta... Nu mai pot. Dani. Da. Dani, ai spus ceva? Nu, nu, nu, nu nimic. Vigeria asta de afară, mă. Tu nu te culci? E târziu, aproape două, nu. două Nu, nu mi-e să... De ce faci tu acolo? Încercam să scriu. Si, mm -hmm. se sfârșește lumânarea. Dani. Nu, nu, nu, nu, nu nu mi-e foarte bine. De ce mă întrebi? Nu știu, îmi pare așa tare schimbat. Ce ai? Nu, sunt puțin ostenit. boh și vântul ăsta care șui era în strea și... stinge lumânarea și cu că și tu și gata. O să mă lungesc acolo pe canapea. O să încerc să adorm. Bine. Acum adorm tu, adorm, bine. părut Să vedem dacă am să mai simt odată mâna aceea rege. ANA! Ce e? Ana, prinde-te, rog, lumânarea! Dana, ce-i? Ce ce s a întâmplat? Îl vezi? Îl vezi figura aceea de sălbatic? ce ai? Mă sperii? Unde te uiți așa? Uite-l, îl vezi! cine Dar nu-i nimeni. Liniștește-te pentru Dumnezeu. Si spunem ce ai, ce ai visat. Uite ce mâini reci. Liniștește-te. Cab! Cab! Așa. Uite aici, deasupra ochiului stâng. Da! Ce durere! Măcar ai dormit puțin? Nu, nu am dormit deloc. Vântul de afară mă enervează și îmi dau habi cineva. Ai visat, da, mi-a furat zona și ai visat asta. nu, nu, nu, nu, nu. L am văzut, am, am simțit Nu avei ce vedea, ai visat mm. s-a întâmplat ceva? Azi aveai pricin de judecași Te-ai întors așa de curând Am rugat pe ajutorul meu să continue. Da, dar pentru ce? Eram în ședință Vorbeam și Odată mi s-a făcut întuneric în minte și... și am pierdut șirul Repetam mereu aceeași vorbă și-a plecat. Asta e? De asta ești necărăjit? Hai să te puțin și are să-ți treacă. Ești prea obosit și no, din cauza no, asta. No, nu, nu, nu este numai asta. E atunci te-o fi supărat cineva și tu în ultima vreme ești foarte nervos. Spune drept, te-a supărat careva? O scrisoare. Da? Prezidentul tribunalului din, din vasului. Da. Mi-a atras atenția. spune că ce? Câteva hotărâri de-ale mele sunt luate cam în pripăș Mă sapă sub prefectul Păi dacă și tu stai așa să putrezești aici judecător în loc să faci altceva mai... Dar ce aș mai putea să fac? Ascultă, Dane, dacă tu vrei să rămâi așa, eu să știi că m-am săturat de mizeria asta Mă duc la sora mea, de altfel i-am și scris N-am decât să-i fiu și slugă numai să mă ia de aici să scap, înțelegi? Fă, știi. Fă știi, eu nu mai am ce să fac n ce să faci? Atâția oameni cu mai puțin talent și cu mai puțin învățătură decât tine au știut să-și curească o cale cu mult mai bună. Au mers înainte, pe când tu... Dar pe când eu nu, nu pot să fac ce fac atâția oameni de care tu vorbești. Eu aș înțelege să fie cineva mândru când are cu ce da, așa. Dar ce vrei să fac? Ce vreau? Să fac o de ministrilor, să lingușesc pe vodă ca să-și facă pomană cu mine? Asta-i vrea? Firește, dacă nu poți să trăiești altfel, de ce nu? Alții cum fac? Și li bine. Nu te vezi în ce hal e și în ce hal mai adus și pe mine, dacă aș fi știut că toată viața e să mă chinuiește așa. Nenorocito! Oh. Oh. Nenorocito, în ce noroi mă am și... Mi scârbă când te aud. Și cum, Dani, m-auzi? Eu am să plec la sora mea. Mi-a scris, mă așteaptă. Uite și scrisoarea. Bine, du-te. Du Doamne, coniță, Da unde vrea să plece domnul pe vremea asta? De 10 zile n-a ieșit din casă și acum... Nu știu eu, viță. stați, stați, sta, sta, domnul, Dani. Cum plecați -a? așa cu pălăria în clasă, cu papuci? Uitați-vă, învăță și el a adus cu Galben. Tatuia ale lunii, înlocuit. Iovita. Da. Ți-am spus să-mi încălzești apa pentru baie. trebuie să fie fierbinte ca atunci. nu da, da, da, mi a spus nimica. De ce-i asta? Bunicunda, bunicunda, și-a pe da. spet Mutezele rușinii da. Cine stoarce două lacrimi Din triporul goliciunii dormire în întuneric Desfătările durerii Numai florile din arbor Umblu noaptea de mizerii Dar pentru numele lui Dumnezeu ce ai Bunicunda Taci, te rog, de te, rog taci, te. Tam, tararara, te rog, nu te rog, nu mai privi Așa că faci privi. Te rog, dame! Da dami, te rog! d te dar de ce te temi așa? Ia lasă, lasă, care sa nu strica inima! Domnul Dami! Da. Domnul Dan. Domnul ia și și asez! Și ia asez pe-le Așa. Dan. a da, mi de ce nu tu, uiti Ce am făcut de nu mai iubesti? Fieți ti de mine, te rog! Duceți. Cântecele mele În păduri de palisandri Smulgeți aștri din deșerturi Tam Tamtadrara. Tam ta Tam ta rara Da, buniță, buniță. Veni de la București, domnul Cezar și domnul Dinicu Domnul Cezar. Doamne, Dar ce se întâmplă aici? Oh, domnul director... iată ne mi Am făcut un poem, stai să-l auzi. Gunicunda Șa de strâmbă În De palisandă Tam-tarara tam de Nicule, de Bugălhan da. și spunei birjarului să se pregătească peste două ore oh. plecând la Vasloiț oh. să prindem trenul de seară. Am înțeles. Și-o lui Albert da. să gătească un loc la spitalul doctorului Șuțu trap din Nicule... Unde vreți da. să-mi duceți? lăsați mi vă rog, domnule Cezar! Ana, Ana, trebuie să înțelegi, nu-l putem lăsa aici. Am aflat ieri destituirea lui Dan și venisem să vă luăm la București. Bine, că am sosit la timp. Acum nu e nicio clipă de pierdută. Nu se poate, o să-l revină, vă rog. Înțelege, Ana, trebuie să plecăm chiar aici. Alt... Nu mi-l luați, vă rog, lăsați-mi-l. Și eu am greșit față de el. Vreau să-l îngrijesc, numea iubirea mea o să-l facă bine. Lăsați-mi-l, vă rog. Lăsați-mi-l ai Ați ascultat? Dan, de Alexandru Vlahuță. Dramatizare radiofonică de Zanfir Vasiliu. Distribuția a fost următoarea. Dan, Victor Rebenciuc. Ana, Mariana Mihuț. Cezar, Marcel Angelescu, artist al poporului. Racliș Nicolae Neamțotonel, artist emerit. Drăghici, Sorin Gheorghiu. Matilda, Cela Dima. Artista Emerită. Lambrino Aurel Rogalski. Aspazia, Nineta Augusti, Artista Emerită. Zoe Ioana Ciomertan. Doamna Spano Eugenia Badulescu. Hagi Enache Nucu Doamna Raspal Victoria Mierlescu. Artista Emerită. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Gheorghe Colciag. Mircea Medianu, Stefan Velniciuc, Gheorghe Novac, Nicolae Crișu, Gabriela Ospețeanu, Vasile Florescu, Haralan Polizu, Mihai Persa, Mia Macri, Dana Cosma, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio Crânguța Manea, regia tehnică Ion Mihailescu. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.